Тим більше очок він зараховує. 10 50 очок. 15. Він просить її про щось, вона відмовляється, але при цьому не призводить масу доказів, що виправдовує відмову. 1 10 очок. 16. Він просить її зробити щось, вона погоджується, зберігаючи при цьому гарний настрій. 1 10 очок. 17. Він прагне до примирення після сварки, починає надавати їй знаки уваги, і вона знову цінує його зусилля. 10 30 очок. 18. Вона радіє, коли він приходить додому. 10 20 очок. 19. Вона не схвалює його поведінку, але не висловлює свої думки вголос, просто йде в іншу кімнату і повертається заспокоєною і налаштованою більш доброзичливо. 10 20 очок. 20. У особливих випадках вона не надає значення його помилкам, які в інший час викликали б її роздратування. 20-40 очок 21 Хвилини близькості з ним доставляють їй справжнє задоволення. 10-40 очок 22 Він забув, куди поклав свої ключі, але вона не звинувачує його в безвідповідальності. 10-20 очок 23 вона проявляє такт, кажучи про те, що їй не сподобався фільм або ресторан, куди він її запросив. 10-20 очок. 24. Коли він веде машину або паркує її, вона утримується від порад, а потім висловлює своє схвалення з приводу його майстерності. 10-20 очок. 25. Вона просить його підтримки, не загострюючи уваги на те, що він зробив не так. 10-20 очок. 26. Вона говорить з ним про свої негативні почуття, але при цьому не звинувачує, не засуджує і не відкидає його. 10 -40 очок Коли жінка може отримати більше очок? Кожен із зазначених вище прикладів підтверджує, що чоловік при нарахуванні очок керується іншими принципами. Але від жінки не вимагається виконувати всі перелічені пункти. У цей список включені моменти, при яких чоловік найбільш вразливий. Якщо вона зможе підтримати його, коли йому це потрібно, тоді він проявить щедрість, нараховуючи очки. У розділі сьомому я зазначав, що здатність жінки виражати любов у важкі моменти має хвилеподібний характер. У той період, коли її здатність висловлювати ніжні почуття посилюється, вища точка підйому хвилі, вона має можливість отримати багато преміальних очок. Однак їй не слід очікувати, що і в інший час зуміє проявити стільки ж любові. Якщо чоловік зробив помилку і переживає почуття збентеження, жалю або сорому, то в цьому випадку він більше потребує любові жінки, чим серйозніша помилка, тим більше очок він нарахує. Аналогічно тому, як коливається здатність жінки демонструвати ніжні почуття, веде себе і потреба чоловіка в любові. Ви помітили, що в кожному із зазначених вище прикладів не дається точна кількість очок. Замість цього вказується діапазон, в межах якого чоловік обирає потрібну кількість в залежності від своїх потреб в любові в даний момент. Чим гостріше потреба, тим більше очок. Чому чоловік стає запальним? Коли чоловік не в дусі і готовий спалахнути? Затаїться, немов над вами проходить тайфун. Коли чоловік робить помилку і жінка сердиться, це викликає у нього сильне роздратування, пропорційне серйозності помилки. Його злість не виявляється сильно, якщо помилка не важка, але в тому випадку, коли помилка серйозна, здатність спалахнути в ньому зростає. Іноді жінку дивує, що чоловік не просить вибачення за велику помилку. Відповідь проста – він боїться, що не отримає прощення. Йому важко визнати, що він її підвів. Замість того, щоб вибачитися, чоловік сердиться, бачачи жінку засмученою і незадоволеною і в результаті нараховує її штрафні очки. Якщо чоловік роздратований і готовий спалахнути, а жінка прагне сховатися і перечекати ураган, то після того, як буря вщухне, він запише на її рахунок багато додаткових очок за те, що вона не намагалася вплинути на нього і втрималася від докорів. Якщо ж вона спробує встати на шляху тайфуну, руйнування неминуче, і він буде звинувачувати жінку за те, що вона втручається. Такий підхід для багатьох жінок є новим, оскільки серед мешканок Венери прийнято проявляти увагу і участь, а не усуватися, якщо хтось із них засмучений або роздратований. На Венері не буває ураганів. Коли венеріанка роздратована, ніхто не залишається байдужим. Ставлячи безліч запитань, всі намагаються зрозуміти причину її роздратування. Коли на Марсі наближається тайфун, всі намагаються знайти укриття і сховатися. В яких випадках чоловіки нараховують штрафні очки? Коли жінки дізнаються, що у чоловіка інший метод нарахування очок, це їм добре допомагає. Жінка відчуває труднощі, висловлюючи свої почуття, оскільки чоловіки схильні давати штрафні очки. Було б чудово, якби ті одразу усвідомили всю несправедливість подібних санкцій, але для цього знадобиться час. Однак для жінок може служити розрадою той факт, що чоловіки знімають штрафні очки так само швидко, як і нараховують. Коли чоловік нараховує штрафні очки, ситуація подібна до тієї, при якій жінка відчуває невдоволення і образу, усвідомлюючи, що віддає відносинам набагато більше сил, ніж чоловік. З кількості своїх очок вона віднімає його бали, а в результаті у нього залишається нуль. У такі моменти чоловік повинен нагадати собі, що дружина знаходиться під впливом вірусу образи і невдоволення, і тому потребує додаткової підтримки. У свою чергу і жінки повинні розуміти, що у чоловіків є свій варіант вірусу образи, і саме під його впливом вони нараховують штрафні очки. Щоб впоратися з хворобою, чоловікові потрібна додаткова підтримка, отримавши яку, він одразу дає жінці додаткові очки, і рахунок знову зрівнюється. Навчившись того, як можна отримати у чоловіка більше очок, жінка зможе надати йому допомогу, якщо він виведений зі стану душевної рівноваги або зачепили його самолюбство. Або не чекаючи від чоловіка знаків уваги, які їй того б хотілося, вона з великим успіхом може зосередити свої зусилля на тому, щоб дати чоловікові те, чого він потребує. Треба завжди пам'ятати про наші відмінності. І чоловікам, і жінкам важливо не забувати, що у них різні принципи підрахунку очок. Для того, щоб поліпшити наші відносини, не потрібно докладати великих зусиль, ніж ми зараз витрачаємо. Крім того, це не така вже й важка справа. Складноші зберігаються до тих пір, поки ми не навчимося направляти свої старання в тому напрямку, де їх по достоїнству оцінять наші дружина або чоловік. Глава одинадцята Уміння висловлювати негативні почуття в процесі спілкування Коли ми засмучені, розчаровані, розсержені або втратили віру в себе, дуже складно буває спілкуватися, зберігаючи доброзичливість. Коли ми знаходимося у владі негативних емоцій, ми перестаємо відчувати такі позитивні почуття, як довіра, чуйність, розуміння, повага, вдячність, вміння погоджуватися і примирятися. У такі моменти розмова часто перетворюється в сварку. У запалі пристрастей ми забуваємо, яким шляхом можна досягти обопільної згоди. Жінка в цих випадках, і не усвідомлюючи того, схильна звинувачувати чоловіка за його дії. Замість того, щоб згадати, що він намагається робити все для нього можливе, вона передбачає найгірше, і в її словах звучать засудження і образа. Коли жінку захоплює хвиля негативних емоцій, їй важко при розмові зберігати доброзичливість і довірливий тон. Вона й не усвідомлює, наскільки це зачепає почуття чоловіка. Але і сам він, перебуваючи в стані роздратування, починає засуджувати жінку, не піклуючись про її почуття. Забуваючи про те, що жінку можна легко ранити, що їй необхідні у і повага, чоловік каже в підвищених тонах і в голосі його звучать недобрі нотки. Він також не розуміє, наскільки подібне ставлення болісне для жінки. У такі моменти спілкування не дає бажаного результату. На щастя, існує альтернатива. Замість того, щоб висловлювати свої почуття в усній формі, можна уявити їх у вигляді листа. Листи дозволяють вам прислухатися до своїх почуттів і уникати при цьому ймовірності зачепити самолюбство чоловіка або дружини. Висловлюючи і одночасно сприймаючи свої переживання – ви поступово заспокоюєтеся, і ваше серце знову наповнюється любов'ю. В процесі написання листів чоловіки знову стають чуйними, уважними, здатними поважати почуття інших, а до жінок повертається здатність довіряти, цінувати зусилля коханих, бути вдячними і проявляти поступливість і поблажливість. Вираз в листі негативних почуттів – прекрасний спосіб усвідомити різкість і жорсткість свого тону і внести зміни у власну поведінку. Крім того, розкриваючи в листі негативні емоції, ми тим самим зменшуємо їх інтенсивність, звільняючи шлях для позитивних почуттів. А заспокоївшись, зможемо розмовляти з чоловіком або дружиною в більш доброзичливій манері, коли не будуть так явно звучати осути докори. В цьому випадку у вас більше шансів, що вас зрозуміють і проявлять поблажливість. Якщо ви ділитеся в листі своїми переживаннями або просто хочете відчути полегшення, і в тому, і в іншому випадку вираження почуттів в письмовій формі має велике значення. Після того, як ви напишете лист, вам, може, вже не знадобиться з'ясовувати стосунки. Замість цього захочеться зробити щось приємне для своєї половинки. Якщо ви пишете лист, щоб поділитися своїми переживаннями або просто хочете відчути полегшення, в обох випадках виклад почуттів на папері має важливе значення. Ви можете написати лист, так би мовити, думками, але треба тільки втриматися від розмови і обдумати все, що відбулося. Уявіть, що ви говорите про свої почуття, думки і бажання, і при цьому вільні від необхідності стримувати себе. Ведучи внутрішній діалог, і відкрито висловлюючи наболіле, ви незабаром звільнитеся з полону похмурих емоцій. Проаналізувавши, відчувши і висловивши свої переживання, послабити їх негативну силу і відчуєте в собі позитивний заряд. При цьому немає значення, як ви це робите, подумки або викладаєте все у вигляді листа. Методика написання любовних послань у багато разів підсилює ефективність цього процесу. Причому цю методику можна з успіхом використовувати і при уявному аналізі почуттів. Методика написання любовних послань. Цей спосіб найкраще дозволяє позбутися від переживань, сумнівів і потім спілкуватися в більш доброзичливій манері. Записуючи свої почуття відповідно до визначених принципів, ви послабляєте вплив негативних емоцій і підсилюєте позитивні. Ця методика, що підвищує значення процесу написання листів, включає в себе три аспекти. Перший. Напишіть лист, в якому висловіть гнів, смуток, страх, жаль, любов. Друге. Напишіть відповідь, в якій відобразіть все, що вам би хотілося почути від чоловіка або дружини. Третє. Ознайомте з обома листами чоловіка або дружину. Ця методика дуже гнучка – ви можете пройти всі три етапи, два, або вам знадобиться один із них. Наприклад, ви застосовуєте перший і другий аспекти, щоб заспокоїтися і відчути в собі приплив любові, а потім розмовляєте з чоловіком або дружиною, вже не відчуваючи образи і роздратування, і не прагнучи дорікати. В інших випадках ви віддасте перевагу використовувати всі три аспекти і познайомити з вашими двома листами партнера. Погодження всіх трьох етапів матиме велике значення для вас обох. Однак в деяких випадках воно займає багато часу і недоцільно. У ряді ситуацій найбільший ефект дає перший етап – написання любовного послання. Ось кілька прикладів, як написати такий лист. Перший етап – написання любовного послання. Оберіть місце, де вас не будуть турбувати, і починайте писати листа. У кожному любовному посланні висловлюйте гнів, смуток, страх, співчуття, а потім любов. Передбачуваний діапазон почуттів дозволить вам повністю виразити і зрозуміти всі ваші переживання. Проаналізувавши їх, ви зможете вести розмову спокійно і більш доброзичливо. Коли ми виведені з душевної рівноваги, то відчуваємо гамму емоцій. Наприклад, якщо партнер розчарував вас, не виправдавши надії, ви гніваєтесь. Він нечутливий, вона не цінує ваших зусиль. Вам сумно. І він цілком зайнятий роботою, вона вам не вірить. Ви боїтеся. Вона ніколи не пробачить вас, він живить до вас менш глибоке почуття. У вас викликає жаль, що ви стримуєте свою любов до нього або до неї. Але в той же час вас зігріває думка, що саме з цією людиною ви пов'язали свою долю, що вам потрібні його любов і увага. Для того, щоб повною мірою знову відчути ніжні почуття, нам спочатку необхідно до кінця відчути і висловити всі чотири види негативних емоцій – гнів, смуток, страх і співчуття. Написання любовних послань автоматично послаблює інтенсивність негативних почуттів, і ми отримуємо можливість знову випробувати і висловити любов до партнера. Ось деякі рекомендації, які можуть служити планом або схемою написання любовного послання. Адресуйте свій лист чоловікові або дружині. Уявіть собі, що вони з любов'ю та увагою слухають вас. Висловіть спочатку гнів, потім смуток, потім страх і співчуття, і нарешті любов. Згадуйте всі зазначені почуття в кожному листі. Напишіть по кілька пропозицій, що стосуються кожного почуття окремо. Намагайтеся, щоб тексти були однакові за обсягом і викладені простою мовою. Після опису кожного почуття робіть паузу, а потім приступайте писати про наступне. Чи не закінчите цей етап, поки не дійдете до опису любові. Проявіть терпіння, відчуйте в собі любов. В кінці поставте свій підпис. Потім обдумайте протягом декількох хвилин, що вам необхідно і чого б ви хотіли. Напишіть про це постскриптум. Щоб полегшити собі написання листів, ви можете скористатися наведеними заготовками. У кожному з розділів даються кілька вступних фраз, які допоможуть вам висловити свої почуття. Ви можете використовувати як кілька фраз, так і весь список. Як правило, найбільш ефективними виявляються вирази «Я серджуся», «Мені сумно», «Я боюся», «Мені шкода», «Я хочу», «Я люблю». Однак ефективними можуть бути будь-які інші фрази-помічники. Зазвичай написання листа займає близько 20 хвилин. Коханий. Любовне послання, дата. Я пишу цей лист, щоб поділитися з тобою своїми почуттями. Перше – гнів роздратування. Мені не подобається, що... Мене розчаровує і дратує, що... Я серджуся на те, що... Мене дратує, що... Я хочу... Друге. Смуток гіркота. Мене розчаровує те, що... Мені сумно, що... Мене зачепило... Мені хотілося... Я хочу... Третє. Страх, боязнь. Мене бентежить. Я сподіваюсь, що я в жаху від того, що я не хочу. Мені потрібно. Мені хочеться. Четверте. Жаль. Мене бентежить мені ніяково. Мені шкода. Мені соромно. Мені не хотілося. Я хочу... П'яте. Любов. Я люблю... Я хочу... «Я розумію», «Я прощаю», «Я ціную», «Я дякую за…» «Я знаю». Постскриптум. Мені б хотілося почути від тебе. Ось кілька характерних ситуацій і зразків, які допоможуть вам написати любовне послання. Послання з приводу забудькуватості. Том ліг подрімати і проспав довше, ніж збирався. В результаті він забув зводити свою дочку Хелі до зубного лікаря. Його дружина Саманта дуже розсердилася, однак не стала вистолювати чоловікові своє невдоволення, а написала любовне послання. Після цього вона могла говорити з чоловіком більш спокійно і поблажливо. Оскільки Саманта написала лист, їй вже не хотілося дорікати чоловікові і сердитися на нього. Між подружжям не виникло сварки, і вони приємно провели вечір. Наступного тижня Том відвів дочку до лікаря. «Ось лист Саманти». Дорогий Том, перше – роздратування, гнів. Я просто унестямі від гніву. Я дуже сердита на тебе за те, що ти проспав. Терпіти не можу, коли ти лягаєш подрімати і забуваєш про все. Я вже втомилася тримати в голові купу проблем. Ти так і чекаєш, щоб я все зробила. Друге – смуток гіркота. Сумно, що Хейлі пропустила призначений час, оскільки ти забув про її запис до лікаря. Гірко від того, що я не можу на тебе покластися. Сумно і прикро, що ти змушений стільки працювати і так сильно втомлюєшся, що у тебе залишається мало часу для власної дружини. Мене дуже зачіпає, якщо ти не прагнеш побачити мене. Мені стає прикро, коли ти про щось забуваєш. Починає здаватися, що ти до мене байдужий і тобі все байдуже. Третє. Страх. Я боюся, що все маю робити я. Я боюся тобі довіряти. Мені страшно, що тобі все байдуже. Боюся, якби в наступний раз мені знову не довелося брати все на себе. Я не хочу одна вести весь віз, мені потрібна твоя допомога. Боюся, тобі ніколи не вдасться стати відповідальним. Боюся, що ти занадто напружено працюєш і можеш захворіти від перенапруги. Четверте. Жаль. Мені ніяково, коли ти забуваєш про призначені зустрічі або про записи на прийом до лікаря. Мене турбує, коли ти запізнюєшся. Дуже шкодую, коли доводиться бути вимогливою. Я каюся в тому, що не можу бути більш поблажливою і поступливою. Мені потрібно бути м'якше. Я не хочу відштовхувати тебе. П'яте. Любов. Я люблю тебе. Я розумію, ти втомився тоді, адже тобі доводиться так багато працювати. Знаю, ти намагаєшся робити все, що можеш. Я прощаю тобі твою забутькуватість. Спасибі, що записався на інший час. Спасибі, що ти зголосився відвести Хейлі до лікаря. Знаю, ти чуйний, турботливий і любиш мене. Я така щаслива, що у мене є ти. І я хочу, щоб у нас був приємний вечір з тобою. Люблю тебе, Саманта. Постскриптум. Мені хочеться почути від тебе, що ти будеш більш відповідальним і відведеш Хейлі до зубного лікаря на наступному тижні. Любовний лист, щодо неуваги. На ранок Джиму належало виїхати у відрядження. Напередодні ввечері його дружина, Вірджинія, спробувала створити приємну атмосферу, що сприяє близькості. Вона принесла в спальню манго і запропонувала чоловікові. Джим був поглинений читанням книги і мимохід зауважив, що не голодний. Вірджинія образилася і пішла. Неувага чоловіка зачепила і розсердила її. Але вона не стала дорікати його бездушності й грубості, а написала любовне послання. Закінчивши писати, жінка відчула в собі силу пробачити і проявити поблажливість. Вона повернулася в спальню і сказала чоловікові «Завтра ти їдеш, і це наш останній вечір. Давай проведемо його по-особливому». Джим відклав книгу, і вони чудово скоротили час. Написавши листа, Вірджинія відчула в собі наполегливість добитися уваги чоловіка. Їй навіть не треба було показувати йому своє послання. Ось воно. Дорогий Джим, перше, роздратування гнів. Мене вивело з себе, що ти збираєшся читати книгу в наш останній вечір напередодні твого від'їзду. Мене дуже злить, що ти не звертаєш на мене уваги. Я дуже серджуся на тебе, оскільки ти не хочеш провести цей час зі мною. Мене взагалі дратує, що ми мало часу проводимо разом. У тебе завжди знаходиться важливіше заняття. Мені треба відчувати, що ти мене любиш. Друге, смуток. Гіркота. Сумно, що ти не хочеш бути зі мною. Мені сумно, що ти так багато працюєш, іноді, здається, ти б і не помітив моєї відсутності. Мені дуже гірко і прикро, що ти весь час так зайнятий. Викликає досаду твоє небажання говорити зі мною. Мене зачіпає твоя неувага. Таке враження, ніби я нічого не означаю для тебе. Третє. Страх. Боюся, що ти навіть не здогадуєшся, чому я засмутилася». Боюся, що тобі це взагалі байдуже. Я побоююся ділитися з тобою своїми почуттями, раптом ти мене відштовхнеш. Я приходжу в жах від думки, що нічого не можу з цим вдіяти. Боюся, що я тобі надокучаю і зовсім не подобаюся. Четверте. Жаль. Мене бентежить, що я хочу бути з тобою в той час, як ти проявляєш до мене байдужість. Мені ніякого за мої розлади. Прошу мене вибачити, якщо здаюся нав'язливою. Мені шкода, що у мене не вистачає ніжних почуттів, і я недостатньо поступлива і поблажлива. Вибач, що була холодна, коли ти не захотів провести зі мною час. Мені шкода, що я не дала тобі ще один шанс. Вибач, що я перестала вірити в твою любов. П'яте. Любов. Я дійсно тебе люблю, тому й принесла манго. Я вирішила зробити тобі приємне. Я хотіла провести вечір по-особливому, мені і зараз цього хочеться. «Прощаю тебе за те, що ти поставився до мене байдуже. Прощаю, що ти не відгукнувся на мої почуття. Я розумію, ти захопився читанням. Давай влаштуємо собі чудовий вечір. Люблю тебе, Вірджинія». Пост з криптом. «Я хотіла б почути від тебе таку відповідь. Я люблю тебе, Вірджинія, і мені також хочеться провести з тобою чудовий вечір. Я буду за тобою сумувати». Любовне послання з приводу сварки. Майкл і Ванеса посперечалися через фінансове питання. Вони сперечалися протягом декількох хвилин. Коли Майкл помітив, що переходить на крик, він замовк, глибоко зітхнув і сказав «Мені потрібен якийсь час, щоб все обдумати, а потім ми з тобою повернемося до розмови». Після цього він вирушив до іншої кімнати і написав любовне послання. Повернувшись, Майкл був здатний більш розважливо підійти до вирішення питання. «Ось його послання». Дорога Ванесса, перше – роздратування, гнів. Мене роздратувало те, що ти так бурхливо на все відреагувала. Мене продовжує дратувати, що ти мене не розумієш і не вмієш зберігати спокій під час нашої розмови. Мене дратує твоя зайва чутливість і образливість. Я виходжу з себе, коли ти мені не довіряєш і відштовхуєш. Друге – смутов гіркота. Мені прикро, що ми посперечалися. Гірко бачити, що ти сумніваєшся в мені. Дуже гірко втратити твою любов. Прикро і сумно, що у нас виникли розбіжності і ми посварилися. Третє. Страх. Я боюся помилитися. Боюся, що мені не вдасться зробити те, що я хочу, не викликавши при цьому твого невдоволення. Я боюся ділитися з тобою своїми почуттями. А що, якщо ти будеш мені дорікати? Побоююся здатися некомпетентним. Я боюся, що ти мене не цінуєш. Я відчуваю страх почати розмову, коли ти така засмучена, і я не знаю, що сказати. Четверте. Жаль. Вибач, що скривдив тебе. Вибач, що не погоджувався з тобою. Прошу пробачити мене за холодну поведінку. Вибач, що так вперто не погоджуюся з твоєю точкою зору. Вибач, коли доводиться так поспішати зробити те, що я хочу. Шкодую, що не зрозумів твоїх почуттів. Ти не заслуговуєш, щоб так з тобою чинили. Вибач, що засуджував тебе. П'яте. Любов. Я люблю тебе і хочу це довести. Мені здається, тепер я зможу вислухати твої почуття. Я хочу підтримати тебе. Усвідомлюю, що зачепив твої почуття. Вибач мене, що я вважав необґрунтованими твої переживання, і я щиро тебе люблю. Я прагну бути твоїм героєм, і мені не хочеться з усім погоджуватися. Мені хочеться, щоб ти мною захоплювалася. Залишаючись самим собою, я підтримую тебе і надам тобі таку ж можливість. «Я люблю тебе. На цей раз, коли ми будемо говорити, я буду більш терплячий і постараюся зрозуміти тебе. Ти це заслуговуєш. Я тебе люблю. Майкл». Пост скриптум. У відповідь мені хотілося б почути наступне. «Я люблю тебе, Майкле. Я ціную в тобі чуйність і здатність розуміти. Я вірю, що ми впораємося з труднощами». Любовне послання з приводу прикрого розчарування. Джин залишила для Біла записку, в якій просила принести додому важливу кореспонденцію. Це повідомлення з якоїсь причини не дійшло до нього. Коли він повернувся додому без пошти, Джин відчула досаду і розчарування. І хоча його провини не було, досада Джин і її нарікання з приводу того, як їй були потрібні ці папери, змусили Біла відчути себе винуватим. Жінка не усвідомлювала, що всі її скарги він брав на власний рахунок. І Біл вже готовий був вибухнути і висловити все, що він думає з приводу її реакції. Але вирішив не давати волю роздратуванню і не псувати вечір, а розсудливо вважав за краще витратити 10 хвилин на любовне послання. Повернувшись, налаштований більш миролюбно, він обійняв дружину і сказав. «Я дуже шкодую, що ти не отримала цю пошту. Прикро, що мені не передали твою записку, але ж ти продовжуєш мене любити». Джин була вдячна чоловікові за співчуття, і вечір не був зіпсований. Ось що написав Біл. Дорога Джин, перше роздратування – гнів. Мені не дуже подобається, коли ти ось так заводишся. Терпіти не можу, якщо ти починаєш звинувачувати мене. Твій настрій викликає у мене роздратування. Мене злить, що ти не рада мене бачити. У мене таке відчуття, що тобі завжди мало того, що я роблю. Я хочу, щоб ти оцінила мої зусилля і раділа моєму приходу. Друге. Смуток, гіркота. Мене засмучує, що ти так роздратувалася. Мені гірко, раз ти не відчуваєш себе щасливою зі мною, а я хочу бачити тебе щасливою. Прикро і сумно, що робота створює складності в нашому особистому житті. Мене засмучує, що ти не цінуєш все те хороше, що є в наших відносинах. Я засмучений, що не приніс тобі пошту. Третє. Страх. Боюся, я не здатний зробити тебе щасливою. Мене лякає, що ти весь вечір будеш засмучена Побоююся звертатися до тебе. Мені потрібна твоя любов, але боюся, що я її не заслуговую Боюся, ти затаїла на мене образу Четверте Жаль Вибач, що я не приніс пошту Мені шкода, що ти незадоволена Вибач, не здогадався зателефонувати тобі Я не думав тебе засмучувати Мені хотілося, щоб ти зраділа моєму приходу у нас є чотири вільних дня, і я спробую зробити їх такими, що запам'ятаються. П'яте. Любов. Я люблю тебе і хочу, щоб ти була щаслива. Розумію, що у тебе є підстави переживати. Усвідомлюю, ти не хочеш мене звинувачувати, просто потребуєш участі і співчуття. Мені шкода, що так вийшло. Іноді я не знаю, як вчинити, і стаю до тебе несправедливим. Але я так тебе люблю. Спасибі тобі за те, що ти моя дружина. Тобі не потрібно бути ідеальною і завжди всім задоволеною. Я розумію, що ти засмутилася через цю пошту. Я тебе люблю. Біл. Пост Мені хотілося, щоб ти мені відповіла так. Я люблю тебе, Біле, і ціную те, що ти для мене робиш. Я рада, що ти мій чоловік. Другий етап. Написання послання відповіді. Другим етапом, який передбачає методика написання любовного послання, є складання листа відповіді. Після того, як ви висловили свої негативні й позитивні емоції, подальше полегшення принесуть вам ті 3-5 хвилин, протягом яких ви будете писати у відповідь послання. Де і викладіть, що хотіли б почути від вашого чоловіка або дружини. Це робиться в такий спосіб. Уявіть, що вони здатні з любов'ю і розумінням поставитися до ваших ображених почуттів, описаних в любовному посланні. Складіть собі короткий лист від імені вашого чоловіка або дружини. Перерахуйте, що вам би хотілося почути від них з приводу ваших переживань. І тут допоможуть наступні фрази. «Спасибі за...» «Я розумію...» «Мені шкода...» «Вибач...» «Ти заслуговуєш...» «Мені хочеться...» «Я люблю...» Іноді написання листа-відповіді робить більш сильний вплив, ніж любовного послання. Записуючи бажання і потреби, ми стаємо більш сприйнятливими до підтримки, яку заслуговуємо. Уявляючи собі, як кохана людина з ніжністю й розумінням відповідає нам, ми тим самим полегшуємо йому завдання. Деяким людям не складає труднощів висловити негативні емоції, але їм буває складно підібрати слова любові. Для них особливо важливо писати листи відповіді, де визначать, яку реакцію вони очікують. Відчуйте, наскільки сильний внутрішній опір вам доводиться долати. Це допоможе зрозуміти, як складно дружині або чоловіку зберігати в такі моменти доброзичливість і теплі почуття. Як дізнатися, що необхідно вашому чоловікові або дружині? Іноді жінки відмовляються від написання листа відповіді. Вони вважають, що чоловік повинен сам знати, що сказати коханій. Внутрішній голос нашіптує жінці. «Я не хочу говорити йому, чого мені хочеться. Якщо він щиро мене любить, то сам це відчує». У таких випадках жінці слід згадати. Чоловіки – вихідці з Марсу, і вони не можуть знати, що жінкам необхідно. Їм потрібно про це розповісти. Чоловік реагує відповідно до прийнятих на його планеті нормам, і ступінь його любові до жінки тут ролі не грає. Якби він був жителем Венери, то знав би, що сказати. Чоловіки щиро не знають, як їм реагувати на почуття жінки. Наші культурні та сімейні традиції в більшості випадків не навчили їх цьому. Листи відповіді є прекрасним способом пояснити чоловікам, що необхідно жінкам. Якби чоловік бачив, що його батько тепло і співчутливо ставився до матері, коли та була засмучена, він тоді більш би чітко уявляв, чого потребує жінка. А оскільки необхідних знань і досвіду у нього немає, то він не знає, як вчинити. Листи відповіді є найкращим способом показати чоловікові, що потрібно жінці. Поступово він навчиться адекватно реагувати на її почуття. Іноді жінки запитують мене. Якщо я скажу йому, що мені хотілося почути, і він саме так відповість, як мені переконатися в щирості його слів? Це важливе питання. Якщо чоловік не любить жінку, він не буде навіть намагатися її підтримати. Але якщо він намагається відповісти відповідно до її бажань, найбільше ймовірно, що надходить це щиро. Коли його слова здаються не цілком відвертими, це свідчить про те, що він почав опановувати це уміння. Не просто навчитися реагувати по-новому. Труднощі можуть відштовхнути його. Виникає критичний момент. Чоловікові як ніколи стають необхідні схвалення і підтримка. Йому потрібен зворотній зв'язок, щоб відчути, що він на вірному шляху. Удавана нещирість його зусиль підтримати жінку пояснюється побоюваннями їх неефективності. Якщо жінка оцінить його старання, наступного разу він відчує себе впевненіше. Чоловіка ж ніяк не дурний. Бачачи сприйнятливість жінки і відчуваючи, що його підтримка приносить плоди, він не залишить своїх спроб. Але цей процес вимагає часу. Жінки, в свою чергу, зможуть багато чого довідатися про потреби чоловіків, ознайомившись з їх листами-відповідями. Зазвичай реакція чоловіка ставить її в глухий кут. Вона не має ні найменшого уявлення, чому він відхиляє її спроби допомогти йому, оскільки невірно уявляє собі його потреби. Іноді жінка починає чинити опір, тому що він, як їй здається, хоче надати на неї тиск, змусити поступитися. У більшості випадків, однак, чоловікові необхідно, щоб кохана жінка вірила в нього, цінувала і виявляла поблажливість. Щоб отримати підтримку, нам потрібно не тільки показати чоловікові або дружині, що нам необхідно. Ми повинні бути готові прийняти цю підтримку. Листи відповіді підтверджують таку готовність. В іншому випадку спілкування не принесе бажаного результату. Ділитися своїми образами в той час, як весь ваш вигляд красномовно свідчить, ніякі слова мені не допоможуть відчути себе краще, не тільки неефективно, але й болісно для вашої близької людини. У такі моменти краще взагалі утриматися від розмов. Ось приклад любовного послання і відповідного його листу відповіді. Зверніть увагу, що відповідь записана також постскриптумом, але обсяг цього розділу більше, ніж в наведених вище прикладах. Прохання Терези про підтримку, звернені до чоловіка Пола, наштовхуються на його опір. І створюється враження, що вони його обтяжують. Дорогий Пол. Перше роздратування, гнів. Я серджуся, оскільки ти не пропонуєш мені свою допомогу. Мене дратує твоє небажання допомогти. Мене злить те, що тебе завжди доводиться просити. Я так багато роблю для тебе, мені потрібна твоя допомога. Друге. Смуток, гіркота. Прикро, що ти не хочеш мені допомогти і гірко відчувати себе самотньою. Нам потрібно більше докладати спільних зусиль. Мені не вистачає твоєї підтримки. Третє. Страх. Я боюся попросити тебе про допомогу. Боюся викликати твій гнів. Боюся, що ти відмовиш, і мені стане боляче. Четверте. Жаль. Вибач, що я так часто обурююся і ображаюся, що докучаю тобі своїми проханнями і засуджую тебе. Визнаю, що недостатньо тебе ціную. Вибач, що намагаюся зробити занадто багато і вимагаю того ж від тебе. П'яте. Любов. Я люблю тебе. Знаю, ти робиш все, що в твоїх силах. Я буду менш різкою, звертаючись до тебе за допомогою. Ти прекрасний, люблячий батько. Я люблю тебе, Тереза. Постскриптум. Мені б хотілося отримати від тебе таку відповідь. Дорога Тереза, спасибі тобі, що ти так мене любиш. Дякую за відвертість. Я усвідомив, що тебе зачіпає, коли я веду себе так, немов твої прохання мене обтяжують. Я зрозумів, що моє небажання допомогти ображає тебе. Вибач, що не часто пропоную тобі допомогу. Ти заслуговуєш підтримки, і мені хочеться більше тебе підтримувати. Я щиро люблю тебе і щасливий, що ти моя дружина. З любов'ю, Пол. Третій етап. Ви ознайомитеся зі змістом листів чоловіка або дружини. Таке ознайомлення важливо з наступних причин. Це дає можливість чоловікові або дружині підтримати вас – у вас з'являється надія, що вас зрозуміють. Ви в тактовній формі пропонуєте чоловікові або дружині можливість зворотнього зв'язку. Це сприяє поліпшенню взаємин. Це дає шанс зміцнити духовну близькість і зберегти пристрасть. Ваш чоловік або дружина отримує можливість дізнатися, що для вас є важливим. Подружжя має перспективу відновити перерване спілкування. Ми вчимося однаково розуміти негативні емоції. Подружжя можуть ознайомити один одного з цими листами за допомогою п'яти різних способів. У наших прикладах автором послань виступає жінка, проте ті ж принципи підходять і для чоловіків. Перше. Він читає листи дружини в її присутності. Потім бере її руки в свої і з любов'ю дає відповідь, враховуючи висловлені в листі побажання. Друге. Вона читає йому листи. Він ніжно бере її за руки і відповідає їй з урахуванням побажань, перерахованих в посланні. Третє. Він читає вголос спочатку її лист-відповідь, а потім її любовне послання. Чоловікові значно простіше сприймати негативні почуття, коли вже знає, як повинен на них реагувати. Якщо чоловік в курці, що від нього вимагається, він не втрачає душевної рівноваги. Після того, як він прочитає любовне послання дружини, він бере її за руки і з огляду на побажання з любов'ю дає їй власну відповідь. Четверте. Спочатку вона читає йому свій лист відповідь, потім він вголос читає її любовне послання. Потім, взявши її за руки, з любов'ю відповідає їй, знаючи про те, що їй необхідно. П'яте. Вона віддає йому обидва листи, щоб він ознайомився з їх змістом протягом 24 годин. Потім він дякує їй за ці листи і, тримаючи руки дружини, дає відповідь, в якій враховує висловлені побажання. Як вчинити, якщо ваш чоловік або дружина не може відповісти з любов'ю на ваше послання? Деяким чоловікам і жінкам минулий досвід ускладнює сприйняття любовного послання. В цьому випадку мало ймовірно, що вони захочуть його прочитати. Навіть погодившись вислухати такий лист, вони часом не зможуть з любов'ю відреагувати на нього. Давайте, як приклад, зупинимося на відносинах Пола і Терези. Якщо Пол не відчуває теплих почуттів після того, як прослухав лист дружини, це означає, в цей момент він не здатний відповідати з любов'ю. Але через деякий час його почуття зміняться. У процесі читання він може відчувати напади гніву і біль, навіть готовність розлютитися. У таких випадках йому потрібен час, щоб зважити почути. Часом деякі люди в любовних посланнях розрізняють тільки образу і роздратування і тільки потім починають сприймати любов. У таких випадках корисно через деякий час знову звернутися до цього листа і самому перечитати його, особливо ті місця, де висловлюється жаль і йдеться про кохання. Іноді я починаю знайомитися з любовним посланням дружини, саме з любовного розділу, а потім читаю все інше. Якщо після прочитання у чоловіка з'являється роздратування, він в свою чергу може скласти любовне послання, яке допоможе йому впоратися з виниклими у нього негативними почуттями. Іноді я не можу зрозуміти причин свого занепокоєння, поки дружина не поділиться зі мною своїм листом. Тоді я усвідомлюю, що мені теж є про що написати. Склавши свій лист, я отримую можливість знову відчути теплі почуття, і коли я перечитую її лист, то з радістю відчуваю любов, тимчасово приховану образою. Якщо чоловік не може одразу відповісти з любов'ю, він повинен бути впевнений, дружина зрозуміє, що йому потрібен час, щоб все обдумати. Можливо, для підтримки дружини йому треба сказати щось типу «Спасибі за лист, мені потрібно все це осмислити, а потім ми поговоримо». Важливо, щоб в його словах не звучала критика з приводу листа. Знайомство з посланнями не повинно створювати ґрунт для конфлікту. Всі розглянуті вище поради підходять і в тих випадках, коли жінка відчуває труднощі і не може відповісти з любов'ю на послання чоловіка. Зазвичай я рекомендую подружжю читати вголос написані ними листи. Це допомагає їм відчути, що їх слухають і розуміють. Практика підкаже, що вам більше підходить. Необхідність дотримання такту при одержанні любовного послання. Відправлення любовного листа пов'язане з певним ризиком. Людину, що розкриває свої справжні почуття, легко поранити і може бути сильно вражена, якщо її лист відкинуто. Мета таких послань – відкрити один одному душу і сильніше відчути духовну близькість. Цього можна досягти, якщо при знайомстві з посланням проявляти чуйність і такт. Одержувач листа повинен поважати почуття автора, якщо той, кому адресовано послання, не здатний в цей момент надати підтримку, краще відкласти читання до того часу, коли він зможе це зробити. Процес відправлення і отримання листа повинен мати чітко визначені цілі. При його написанні і читанні необхідно керуватися наступними двома юридичними документами. Заява про намір написання і читання любовного послання. Лист написано мною з метою відновити позитивні почуття і дати тобі заслужену любов. Щоб досягти цієї мети, я розкриваю перед тобою свої негативні почуття, які стримують мою любов. Твоя участь і розуміння дозволять мені звільнитися від негативних емоцій. Вірю, що мої почуття тобі небайдужі, і ти виявиш чуйність і такт. Я ціную твою готовність вислухати мене і підтримати. На довершення сказаного хочу висловити надію, що цей лист допоможе тобі дізнатися про мої бажання, потреби і прагнення. Той, хто слухає лист, повинен керуватися наступними намірами, викладеними в цьому положенні. Заява про наміри про слухання любовного послання Забов'язуюся зрозуміти обґрунтованість твоїх переживань, погодитися з наявними між нами відмінностями. Обіцяю поважати твої потреби як свої власні і цінувати твоє прагнення поділитися своїми переживаннями і висловити любов. Обіцяю слухати, не роблячи зауважень і не ігноруючи твоїх почуттів. Забов'язуюся проявляти до тебе поблажливість і не намагатися змусити тебе змінитися. Я з радістю вислухаю тебе, бо твої почуття для мене небайдужі. Вірю, що ми впораємося з труднощами. Спочатку, коли ви тільки почнете освоювати методику написання любовних послань, вам буде корисно зачитувати ці заяви в голос. Вони допоможуть вам враховувати почуття вашого супутника життя, відповідати йому спокійно і з любов'ю. Короткі любовні послання. Якщо ви засмучені, а у вас немає 20 хвилин, щоб написати це любовне послання, складіть короткий лист. У вас на це піде від 3 до 5 хвилин і принесе полегшення. Ось кілька прикладів. Дорогий Макс, мене так роздратувало твоє запізнення. Мені гірко, що ти про мене забув. Боюся, що ти мене не любиш і я тобі байдужа. Вибач, що мені важко пробачити тебе. Я люблю тебе і прощаю тобі з запізненням. Знаю, що ти мене дійсно любиш. З любов'ю, Сенді. Дорогий Генрі, мене дратує те, що ти так втомився. Мене виводить з себе, коли ти утикаєшся в телевізор. Мені гірко, що ти не хочеш поговорити зі мною. Я боюся, що ми віддаляємося один від одного. Боюся розсердити тебе. Вибач, що була з тобою за обідом холодна. Вибач, що звинувачувала тебе в наших проблемах. Мені потрібна твоя любов. Чи не міг би ти приділити мені час сьогодні ввечері або днями, щоб послухати, як ідуть у мене справи? З любов'ю, Леслі. Постскриптум. Мені б хотілося почути від тебе наступне. Дорога Леслі, спасибі, що ти написала мені про свої почуття. Я зрозумію, ти сумуєш без мене, і мені тебе бракує. Давай домовимося, що сьогодні поговоримо з тобою десь від восьми до дев'ятої. З любов'ю, Генрі. Коли пишуть любовні послання? Це треба робити тоді, коли ви роздратовані і хочете відчути полегшення. Ось кілька видів таких листів. Перше. Послання близькій людині. Друге. Лист дитині або члену сім'ї. Третє. Лист колезі або клієнту. Замість слів «я люблю» можна написати «я ціную» або «я поважаю». У більшості випадків я не рекомендую відсилати ці послання. Четверте. Послання на свою адресу. П'яте. Послання до Бога або Вищої Сили. Поділіться з Господом своїми переживаннями і попросіть підтримки. Шосте. Любовне послання при обміні ролями. Якщо вам важко пробачити кого-небудь, уявіть себе на місці цієї людини і напишіть від його імені лист на свою адресу. Ви будете вражені, наскільки швидко у вас виявиться здатність прощати. Сьоме. Послання «Монстр». Якщо ви дуже сильно розгнівані, у вас, говорить злість і бажання судити і карати, відобразіть свої статки в листі. Після чого спаліть його. Не показуйте листа своїй половині, за винятком випадків, коли ви обидва вмієте справлятися з негативними емоціями. У цьому випадку навіть листи-монстри можуть зіграти позитивну роль. Восьме. Лист в минуле. Коли події всьогоденні виводять вас з рівноваги і нагадують про почуття, що не знайшли виходу в дитинстві, уявіть, що ви повернулися в той час. Зверніться з листом до одного з батьків і поділіться своїми переживаннями і попросіть підтримки. Чому нам треба писати любовні послання? Як ми відзначали протягом всієї книги, для жінки надзвичайно важливо мати можливість поділитися переживаннями, відчути, що її люблять, розуміють і поважають. Для чоловіків також багато значить схвалення, поблажливість і довіра. Найбільша проблема виникає у взаєминах тоді, коли жінка говорить про свої переживання, а чоловікові в результаті починає здаватися, що його не люблять. В її словах йому чується осуд, вимога, звинувачення, обурення і образа. Коли він відкидає почуття жінки, їй видається, що вона зненавиджена. Успіх взаємин цілком залежить від двох чинників від здатності чоловіка вислухати жінку і з любов'ю, повагою поставитися до її почуттів, і від уміння жінки ділитися своїми переживаннями, проявляючи при цьому доброзичливість і такт. Взаємовідносини припускають, що чоловік і жінка повідомляють один одному про свої мінливі почуття й потреби. Наївно вважати, ніби повне взаєморозуміння триватиме вічно, однак існують багаті можливості вдосконалювати ці відносини. Реальні перспективи Нереально очікувати, що спілкування між чоловіком і жінкою завжди буде легким. Деякі почуття дуже непросто висловити, не зачепивши при цьому самолюбство партнера. Багато пар, між якими існують прекрасні відносини, іноді відчайдушно намагаються знайти універсальний спосіб спілкування, що влаштовує обидві сторони. Дуже непросто зрозуміти точку зору іншої людини, особливо якщо той говорить малоприємні для вас речі. Також складно виявляти такт і повагу по відношенню до іншого, коли ваші власні почуття були зачеплені. Свою нездатність досягти взаєморозуміння багато пар помилково пояснюють тим, що вони недостатньо люблять один одного. Звичайно, в цьому питанні любов має важливе значення, проте вміння спілкуватися і розуміти грає серйознішу роль. На щастя, це вміння можна опанувати. Як ми вчимося спілкуватися? Спілкування без проблем було б природним для нас, якби ми росли в сім'ях, атмосфера в яких відрізнялася відкритістю і взаєморозуміння. Однак у їхніх попередників так звані «ніжні» відносини припускали відмову від висловлювання негативних почуттів. Вони вважалися чимось ганебним, що необхідно ховати подалі. У менш цивілізованих сім'ях проявами любові в спілкуванні могли вважатися дії, викликані негативними почуттями. Сюди ставилися фізичні покарання і різного роду словесні образи. Все це робилося нібито заради того, щоб допомогти дитині відрізнити хороше від поганого. Якби наші батьки вміли доброзичливо спілкуватися і не придушували своїх негативних почуттів, то ми б ще в дитинстві навчилися методів проби помилок справлятися зі своїми негативними емоціями. На позитивних прикладах ми змогли б опанувати уміння правильно спілкуватися і, що особливо важливо, знали б, як висловлювати складні, здатні викликати негативну реакцію, почуття. У підсумку до 18 років ми робили б це з гідністю і тактом. Тоді нам не довелося б вдаватися до написання любовних послань. Якби наше минуле було іншим. В цьому випадку ми б могли спостерігати, як батько з участю і розумінням слухає матір, коли вона ділиться з ним своїми переживаннями. День за днем ми були б свідками чуйного, дбайливого і уважного ставлення люблячого чоловіка до дружини. Ми спостерігали б, як мати довірливо і вільно говорить з батьком про свої почуття, не дорікаючи і не звинувачуючи його при цьому. З власного досвіду ми б знали, що людина може відчувати роздратування, але при цьому не відштовхувати іншого своєю недовірою, засудженням, пихою, відчуженістю, холодністю або емоційним тиском. За 18 років ми навчилися б керувати нашими емоціями, як навчилися ходити, читати і писати, а пізніше вести підрахунки з чековою книжкою. Це була б набута навичка. Але для багатьох з нас все було по-іншому. Ми дорослішали, опановуючи неефективні навички спілкування. Оскільки ми не маємо достатніх знань для вираження наших почуттів, то перебуваючи в полоні негативних почуттів, спілкуватися в доброзичливій, гідній манері представляється для нас складно і часом навіть непереборним завданням. Щоб зрозуміти, наскільки це важко, проаналізуйте свої відповіді на наступні питання. Перше. Відчуваючи гнів або образу, яким чином ви висловлюєте любов, якщо в дитячі або юнацькі роки спостерігали, як ваші батьки або сварилися, або за обопільною мовчазною згодою ухилялися від суперечок? Друге. Як вам вдається змусити дітей слухати вас, не вдаючись до окриків і покарань, якщо ваші батьки практикували саме ці методи, прагнучи домогтися слухняності? Третє яким чином ви просите про підтримку, якщо в дитинстві неодноразово зазнавали байдужості до себе і нерозуміння? Четверте. Чи не буде вам важко висловити свої почуття, якщо у вас живе страх бути відкинутими? П'яте. Як ви спілкуєтеся з чоловіком або дружиною, коли ваші почуття говорять вам «ненавиджу»? Шосте. Чи легко вам сказати «вибач мене», якщо в дитинстві вас карали за скоєні помилки? Сьоме. Чи зможете ви визначити свої промахи, якщо боїтеся бути відкинутими? Восьме. Чи зможете ви вільно проявити свої почуття, якщо в дитинстві вас постійно засуджували і відкидали, коли ви засмучувалися і плакали? Дев'яте. Чи не буде вам важко попросити те, що вам необхідно, якщо в дитинстві вам постійно давали зрозуміти, що ви не повинні вимагати більшого? Десяте. Чи можна очікувати, що ви зможете розбиратися в своїх почуттях, якщо ваші батьки не мали на меті та й не мали ні часу, ні терпіння поцікавитися, що вас хвилює і турбує? Одинадцяте. Чи зумієте ви проявляти поблажливість до недоліків чоловіка або дружини, якщо в дитинстві від вас вимагали досконалості, щоб бути гідними любові? Дванадцяте. Чи будете ви з участю слухати, як чоловік або дружина діляться з вами своїми болісними переживаннями, якщо нікого не хвилювали ваші почуття? Тринадцяте. Чи здатні ви прощати, якщо вас не прощали? Чотирнадцяте. Чи можете ви дати волю сльозам, щоб виплакати своє горе і полегшити біль, якщо в дитинстві вам раз у раз повторювали «перестань плакати» і коли ти нарешті подорослішаєш? Плачуть тільки маленькі діти. 15. Чи зумієте ви зрозуміти незадоволеність супутника життя, якщо в дитинстві вам ставили в провину, що ви завдавали болю своїй матері, і тільки пізніше ви зрозуміли, що вашої провини в цьому не було? 16. Чи можете ви зрозуміти гнів і роздратування чоловіка або дружини, якщо в дитинстві батько або мати зганяли на вас так само досадою розчарування? 17. Чи зумієте ви бути щирими і довіряти своїй половинці, якщо в дитинстві вас зрадили ті, кому ви по наївності довірялися? 18. Чи можете ви відкрито говорити про свої почуття, одночасно зважаючи на почуття інших, якщо до 18 років не мали такої можливості, боячись бути незрозумілими і відкинутими? На всі ці питання одна відповідь – оволодіти вмінням спілкуватися, проявляючи розуміння, співчуття, доброзичливість – Можна, але для цього слід докласти зусиль. Ми повинні компенсувати 18 років неуваги і нерозуміння, і яким би позитивними якостями не були наділені ваші батьки, скоєних помилок досить багато. Якщо у вас виникають проблеми в спілкуванні, не майте це фатальною неминучістю і не звинувачуйте дружину або чоловіка. Все пояснюється браком знань, відсутністю практики і можливості вільно висловлювати свої емоції. Читаючи ці запитання, ви відчуєте, як у вас починають пробуджуватися ті чи інші почуття. Не пропустіть надану можливість залікувати старі рани. Виділіть 20 хвилин і напишіть, звертаючись до одного з батьків, любовне послання. Використовуйте зразки складання подібних листів. Спробуйте, і вас вразить, наскільки це ефективно. Вираження гамми почуттів Ефективність послань любові в тому, що вони допомагають вам висловитися до кінця, висловити повну гаму почуттів. І якщо торкнутися тільки окремих з них, бажаного полегшення не настане. Розгляньмо приклади. Якщо ви зосередите увагу на аналізі свого почуття гніву, вам навряд чи стане краще. Гнів може навіть посилитися. Чим більше ви будете зациклюватися на ньому, тим сильніше будете дратуватися. Якщо ви зупинитеся лише на почутті смутку і гіркоти, то пролиті сльози замість полегшення принесуть вам відчуття порожнечі. Якщо почнете думати лише про страх і сумніви, тривога не залишить вас. Якщо ви будете постійно шкодувати про щось, у вас з'явиться відчуття провини і сорому, що може навіть ущемити ваше почуття власної гідності. Прагнення виявляти тільки позитивні почуття змусить вас пригнічувати негативні емоції, а це може призвести з часом до втрати чутливості. Позитивний ефект написання листів любові полягає в тому, що в них ви відображаєте всю гаму ваших почуттів. Щоб вилікуватися від душевного болю, нам необхідно відчути всі чотири її аспекти. Це гнів, смуток, страх і співчуття. Чому ефективні послання любові? Висловлюючи кожне з чотирьох почуттів, що визначає душевний біль, ми таким чином позбавляємося від нього. Якщо обмежитися лише одним або двома, бажаний ефект досягнутий не буде. Це пояснюється тим, що в більшості випадків наша негативна реакція не є власне почуттям, а являє собою захисний засіб, що дозволяє нам ухилятися від вираження справжніх почуттів. Розгляньмо приклади. Перше. Люди, які швидко починають заводитися, намагаються захиститися від почуттів образи, смутку, страху чи жалю. Але коли вони відчують в собі більш вразливі місця в душі, їхній гнів пройде, а серце пом'якшиться. Друге. Тим, хто легко засмучується до сліз, буває складно розсердитися. Але якщо їм допомогти висловити свій гнів, їм стане значно легше і з ними буде простіше спілкуватися. Третє. Тим, хто постійно відчуває себе в небезпеці, потрібно відчути і виплеснути гнів, тоді всі їхні страхи і побоювання пройдуть. Четверте. Люди, які схильні часто відчувати співчуття і відчуття провини, потребують вираження образи і гніву, тоді в них зміцниться почуття власної гідності. П'яте. Ті, хто завжди намагаються бути доброзичливими, виявляти лише позитивні емоції, але при цьому з подивом відчувають пригніченість, повинні поставити собі таке питання. І якби мені довелося почати турбуватися або розсердитися, які б у мене були відчуття? Відповівши на нього, вони зуміють дати шлях почуттям, прихованим за пригніченістю. У такій манері можуть бути використані послання любові як одні почуття можуть приховувати інші. Нижче наводиться кілька прикладів, які показують, яким чином чоловіки і жінки використовують негативні емоції, щоб уникнути або придушити душевний біль. Майте на увазі, цей процес йде машинально. Часто ми самі не усвідомлюємо, що відбувається. Задумайтеся над такими питаннями. Коли гніваєтесь, ви коли-небудь посміхаєтеся? Якщо ви виражали гнів, в глибині душі відчували страх? І якщо ви сильно ображені або відчуваєте смуток, чи можете ви жартувати і сміятися? І чи станете ви це робити? Коли ви відчували провинучий страх чи